بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا فلان درويم وتم برتين دیم وفاله کرکوم ده بدات بکیمه ت الله و شوفه محمد صلى الله عليه وسلم بفامیل نتی شوکت و ده تا جیوتا چندی روقن اتیره دینن فوت تکسای وته تا درو لازم تا په وردویم دا صوت ان شاء الله me hadithet të sadhika përmledhiman Bukhariu Rahimullah në libën e ti që kemi folë për te, libën El Adeb El Mufrat. Andajemi në kapitut e partë të këti libri dhe si kur që kemi përmendur, Bukhariu Rahimullah në kapitut e partë të këti libri fletë për respekt në dhe i prenderve. Edhe në aspektin e vlerës, rëndësis, dispozitave shëriatike, pas ta e dhisa regullove tjetë që kanë të bëjmë me këtë raport të rëndësëshëm dhe të ndishëm mes njerëzve. Të imprimendur të disa adite që flasin përblerë në respekt në i prindrëve dhe që flasin se besimtari në qovë se nuk është i kujdeshëm një vetëm qëhun shpëllimet të mëdha mirë për mas respektirë dhe nga mëkat të mëdhaja sikur se kemi përblerë në adite të kanuara edhe kemi fol për disa format të këti mas respekti edhe në aspektin e komunikimit, edhe në aspektin e cilës e kësë mëra. Mirë po të ndërëzër, në që bëhet fjalë për, për njerëzë, sotë që ata të kanë vlerë, sotë që ata të kanë pozitë, me gjithatë, raporti dhe raspektin e tyre është i kufizuar. E ka kufizuar lahut e barë e kotala. As kush për njerëzve, kush do qoftaj, nuk ka drejt në bindiken, pa kufi. Qoftë dhe tjetë, pejgamberi Zotit të bare këtale, e lere më ndëkosht tjetër. Rëndaj, pejgamberi Allahot të Zogjell, që Allah e ka dërguar të kënjerëzit, në qoftë si kështë me kërkun nga njerëzit, këtë nuk ndodhë, po frasë hipotetikisht, po me tërgun kufit, si kërë të këshme kërkun nga njerëzit, që me adhrua të e pasë Allahot, njerëzit, dhe të ështën të obligua më refuzu. Po, pejgamberi Allahot, së prish punë, pandaj, si kurse ka thonë pejgamberi Alehi S.R. mos e të prani në lefdrimin tim. Si kurse ka të pruar të krishtarët në raport me Isaon Bini Mërimës. E si tja përmi e Rasul Allah, në të kuptim, si me, si, ku janë kufit? Ka thonë, pejgamberi zëmë kufit janë, vlasë kufitim të komentit, kufit janë se Përgambërësëm është robja Allah dhe i dërguarja Allah të kaqë. A dhe kjo është bukuria këse feje, që të mësën mirë, por i vendusë kufit. është fejë mesatare. As nuk e len të shtërnguar, por as nuk e nuk e len të hapur, të pa kufizuar. Dhe Allah e gjëllevorë është a i që i ka vendusë kufit. Ne ime ta që i ruajm kufit. Por nuk ime ta që i përceturim kufit. Nga se Këto i ka përsektu Allahu Gjellewala nga sa eshte i gjithdhishme dhe njerëzit kanë me edhonë blogari vëtëm ati për respektin dhe kujdesin e këture kufeve. Ndaj Bukhariu Rahimullah, pas shumë haditheve që flasin për lernë e përndërve, që flasin për rëndërve, që flasin për rëndësi në përndërve, vazhdo me një kapitl të, të, të rikë u thot, kapitl të që fletëse duhet respektuar përndërit dhe një kur Dheri kur kjo nuk kalen në mëkat. Dheri kur kjo nuk kalen në mëkat. Nga si ka mundësi që me kalen në mëkat, dhe më thonë që prendrit me kërku diçka nga fmit e tyre, e qaj e realisht bëjëndesh me kërkesë të Allahu të bare këtale. Në prit me kërku nga fmit e tyre, diçka që Allahu Gjellolla ka ndaluar. Nuk është në regu, nuk ban. Atër e këtu më, respekti mërë fund. Nga si pejgënës më ka thonë, La paata te makhlukin pema osiyet el khaliq nuk ka nashtrim dhe perulen ndaj krijesës ne çoftse i bëhet makat krijuesit nuk ka kuptim ngase kush na ka mësu me i respektu prand Allahu azhajal kush na e ka obliguar me i respektu prand Allahu azhajal pra nuk është e kuptimt ne ka logjik qe Ta shë në bas të këtëre udhzimeve mi bada o gjyna. Zban? Aina ka mësu me respektu dhe aina mësën si me i respektuoh. Ndaj, të më thonë, nuk duhet asë njëre, fëmiju në emërë të dashurisë për prind, apo në emërë të afërsisë për ta, me i kalu kufeta lata, zë gjelë. Por asë prindrit nuk duhet që, në emërë të argumenteve, në emërë të udhzimeve tare, që flasik për rëzim dhe pritit, me i bu present fëmijët me bu gjina. Zbon, nga se, këtu nuk ka, nuk ka nështrim. Për shambull, me i thonë, i për hatër tem, mos e falë sa bojnë, sëse e ludhë fleja, për, për shambull, ose me i thonë, dhe që ka preqirët saktuar, me i thonë, për shambull, vajzës, që, mos me venduës shamin, ose me thonë, hekjeve të sotë, se kena, në më thonë darësën e kështu më radhë në se shkana për nëse Allah e të barë këtë talë e ka ndaluar përëndaj dëmonë këtë që është, është, është rëgulluar me rëgulluar me e është regulluar me regullët e fesë këtu nuk ka ndërhyrje të raporteve por ka rëg, zbatim të regullave ka zbatim të regullave e shemë bujtir të shumë gajte e për deshmonë përëndaj respekti po maksimalisht edhe Bukhariu Rahimullah shumë i kujdesum në trajtimin e kësaj teme sorthëndikshme. Prandaj fillon me këtë temë, sot e vërdrojmë edhe tema të tjera më tutje që e rregullojnë në mënyrë të mrekullueshme kët aspekt të raporteve, domon të kufive të respektit. Dani dhe, dhe me Qëshë Buhariu rahimullah ka pranuar një hadith i cili aspekt në aspektin e jashtëm më vërtet nuk t'jap më kuptues se çfarë di koha i koha i hadithit me, me me kaptin domthon. Kaptinë është respekti prindve deri në kufitë më katimit, për të i kësaj s'ka respekt. Pas e ka përmen në hadith që është pak maj gjatë, por këtu është fiku i Bukhariot Rahimullah. Dë më honë, përmen në në disa hadith e që dohtë me dëvërtit me mjeshtrimi i gjithë se pse këj hadith është në këtë kaptinë, për të në. Në dhe djetartë, me dëvërtit, e i kanë shërbyjë këti aspekti shumë, duke i nëzirë këto aspekte këto margaritarë që i ka përmanë imam Bukhariu Rahim Ullafa. Hadithi që është përmanë, është hadithi i e uh, Buderdës, radiallahu ta'ala anhu, i si i thëse e usani Rasulullahi sallallahu sallam bëti tisajnë, më ka porasit pejgamberi sallallahu sallam bëti tisajnë, Peygameshë më ka porosit me në nëndë gjera. Ka thonë, më ka thonë, La të shrikbillahi shejen u in kutti ata e u hurrikta. Ma si ba Allahus shak në adhurim. Edhe në qovëse të të sëptojnë apo në qovëse të djegjnën. Kjo pjesë, më thonë, është në gjajshme me ato mëherë që kemi fol, se aje që kërësën agendën e kujdesit, e rëspektit është, fillimisht, besimin e Allah në të zhjerë. Gjithë shka burën për këtë ujtë. Nga besimin e Allahun, nga nërtimin dhe Allah të burën edhe, rëspekt në dhe e prindërëve, rëspekt në dhe të tjereve, me zvetin, dhima, kërët për këtë burën. Nga besimin Radaj, e Allah në gjëllevale. Rëndaj, është me dëvërt dhe ka thonë pegamarësë, mas i ba Allahot shirkë edhe në qoftëse të, të të soptojnë apo në qoftëse të djegjen mirë, me adimë se në qoftëse njëri është i kërsnuar me jetë lejohët me dhanë me gju, atë qëka nuk i besën me zamërë, sikur se kanë dohë me Ammar ibn Jasir, radiallahu ta alanhu, kor dy përneti i kanë egzekutuar në mënyrën më brutalet mund shme, kura ishtë nënët i sumejen dhe babën e ti jasirin në këte në dy banort e parë gjenetit nga ometi Muhammedit Alehi Salatusam të parë që e mbra dhe kanë vdek on, që që ka thonë pegamberi Alehi Salatusam për të parë e kanë qenë këta për. dhe kërë ka poa kërë keçtrajtim amari këndjolivi të prindve ti dhe kanë këthy tash kukën kaj e ti që ka përthute ka fol fjol të këqia për Muhammedin Aleyhi s.s. E ka më u, ka më ka mashtruaj, e kështu më radhë. Pas ta e ka nëlonë korej shtirë, edhe ka bre në dërgjegja qëfar bonat, më zvet, e ka nëzitu të këpëgamberin Aleyhi s.s. ko një Rasul Allah, këmboj dhe qëka më zvet këmboj, ko qëka ke po, këmë fol për ty atë qëka zbën me folatë ka thon pejgamberi s.a.s.e.m. kefe wajhatte qalbuk ezamra çaboj kulfshati ezamra qone çit me zamrësh me gjuh ka thon pejgamberi s.a.s.e.m. inadu faud ne so pat çshto bën presion et kështu mehet o pat çshto bën japa ka qen periudha mekës periudha depresionit dhe dhunos e kështu me radh prandaj ka argumente që flasin dhe ka ky ayeti illamun ukriha wa qalbu mutma'inn bil iman kush detyrohat Dhe ka presion, kërsnim, dhe më thonë, për me egzekutu, mi a marë jetën, dhe johët, me kush që zamër ti me koneqetë, e palkundur nga kjo presion. Tash, këja ditë përthatë, ma zba shirkë, edhe në që ve të cëptojnë edhe djegjnë, dërsa a jetin përthatë, banë, a ka kundërshtim? Ska kundërshtim, a përstatë, nuk ka mundësi me pas kundërshtim në tekset e fjesë. Nga se janë nga Allah të barë e këtërra Po të sa njerëz me zemrat smuta Mezi prist me gjitë diqka që kanë aspekt jashtë Të mëtë qapeshe Suneti e kundërstën kuranin Pasaj me mu sunet në pejgamirit a rehisësën Kjo është po të shimë tendenciozë dhe Pa që në ushme Nga se djetarët i kanë gjitë gjitha Dë më thanë Ato pretendime që mund të duke se Dhe e kanë gjitë lidin me s'yuna për E kanë gjitë lidin njët natyshme Pa nga r një shumë të natyrë me shumë të regullë po e se si është kjoja të është kjoja diës që të të pegamerë sa mos bëshirkë edhe në qoftë se në të djegin e të sëptoj ka thonë djetarë se kjoj ka dy kuptime kuptimi parë është dhe me thonë mos gaba me leju që presjoni që kërkojnë prej te me gjuhë me thonë me kalion zemër ma këta Don, me thonë dhe me zamër, jo. Në u dhe bëllat, zotë, njëri ju me, me dojnë në mëzbesim si pasu e presunit. Kjo zbanë se zamër sa një kërkosh. Pa njëri ka mundë si si pasu e presunit të jashtëm nga aspekti verbal me kalu në aspekt të zamër së branqëm. Ka mundë si kemë ndodhë. Ande i ka thonë, peknë këto mësë eleja, kur me më ndodhë? Mësë eleja më u, dhe më thonë, më u lkund, më u hament, zamër a jote. Edhe në qufse, në do dhe e që është përmenë hadithën. Në zamë rruje, të brandë shmë rruje, bindjet rruje, ndërsa, deklarimin e ashtëm, në qofë se presurën është din këtë një vend, të lejohët adonë. E dyta, kuptimi dhëtë dy ka më thonë që, këtu hadithi, nuk fletë në mënyrë juridike, si dispozitë, dhe më thonë, Mos i bollot shirq edhe në qoftëse. Kjo mos do kjo nuk ka asht kuptim të dispozicjes, por kuptim të qëshillas. Donë edhe pse ke të lejuart ti. Edhe pse e ke të lejuart ti që më thon të kundërt me asaj që bëson, po nëse mundesh me pa sabër, do jesh shahit, jesh të jesh shahid der dshmor nuk të Allah të bare kota që evra dhe ekzekutuo në mbrojtje të besimit. Për një kasi të ata ku në riu duhet më bukët, me pranu edhe më u egzekutu nga, nga, nga, nga agresorët, nga zlumëqarët, dhe mos me leju që publikisht me shfalët mëzbesimin nga se, shpalje e mëzbesimit publikisht nga njerë që mund kjenë dikim, mund tjetë shërë për ata që në mësugin e fërë. Për nga një, një stabiliteti e qëndushmëria e njerëz dhe që janë, do më honë, Fakturën qëqëri janë me ndikim qëqëri, është shumë dhe më thënës. Dhe këta njerëzë, dhe më thënë, duhet me pasë kujdesë, ku i përdurin lehëcimet, e ku i marin, dhe më thënë, mundësit e, e, e, e, e tolerimit, të por nga njerën nuk banë, dhe kja pasaj përsa këtët me regullat tjera, tër. por kuptimja ditit është rrëtën duqirë, dhe s'ka këndështim me ajetin edhe me uzimet të tjera. Tër pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abu Dardas radhiyallahu anhu wala tethrukanna as-salata al-maktuba mutaamidan. O men trka mutaamidan berat mehu zimma. Mos gabon me lon namozin farz kur me qellëm. Muhabit ne nzim jumit diçka doth, ama qellimisht kur mos gabon me lon. Pse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush el namozin qellimisht faqat barate mehu dhima larguat nga aj garancia e mbrojtjes allah t'baraka o taala çdo besimtar i ka garantuar mbrojtje edhe në dunjo edhe në ahiret mbrojtje në dunjo nga dilemat nga provat e devimet e pshërvëve këtë herë ndërsa në ahiret i ka garantuar allah xhelleu ala çdo besimtarin mbrojtje nga zjarri i xhenemit ndërsa nëse e lën namazin kjo garanc më nuk nuk është më valida. Fër. Ka mundë si trunë, ka mundë si nuk trunë. Përndaj, një një një që e falë namazin, e kryrë namazin si duhet, i rringatë i namazin duhet, i garantën pekamberi sa sëmë se Allahu Gjellewala e ruan dhe e mbrunë nga devimet, e ruan Allahu Gjellewan nga mëkatët, nga se namazin këtë punë e ka me trujtë. A maj që se falë namazin, nuk është i mbrojtën nga lejtitit, nga devimet, nga haramet, nuk ësht që garancë t'rgoj petition. Dhe Allahu xheloa ka garantuar se në ahiret këmoim imbrruit besimtarën e gazorit xherimit. Po ai që nuk falet, nuk ka kët garancë. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Wa la tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli sherr." Mos gabon me pi alkoolën nga se është qëllë si gjithët keqëja. Krejt portat e këqia, qëllën me qëllë si në alkoholit të fëmë. Krejt edhe, dhe më thonë, amoraliteti, edhe konfliktet, edhe vrastjet, edhe shumë probleme i qëllë kush? Alkoholi. Për të që hajtur, nona e të këqia, fëmë. është baza e të këqia, fëmë. Alkoholi edhe druga. Se droga është në këtë kategori, nëse ja hum njëriun mandjen dhe ja pabundëcan funksionim e dur të logikës arsujës e të iha. Pasaj ka thonë pegamberi, S.A.W. Wa vë ati validejke, vë inë emërake anë të hrugja minë dunjake, fë hrugjë lë huma. Këto është e pjesë që Bukhari ka përënë këtë hadit krejtë, për qëtë ka përgjën e përgjën e përgjën e përgjën e përgjën e përgjën e për dhe, ka thonë përgjambirës Oselëm, bind ju kërkesave të prindve tu, edhe në qofë se kërkuin medal nga, dunjake, me në dunjake, medal nga e që ti e posedon nga kjo dunjavër, me lënë pasurin, apo qëka do qikinë dunjave posudu nëse kërkuin, për ti e me lënë leje, respekt për prindve tu nësa, nësa ta këtë kërkuin, por kër nuk ka bashkështutë, I ka do regula, po, i ka do regula. Filimisht, pse e ka përnë këtu Bukhariu këtë hadith, pra, nësë përshujmë këtu që i ka dhe qëka që dhe të pegamë se Masju bendjuna, për kënda zi, këtu për bendjo, e ka pru përshka këtë shprejes, të më thonë, bendjo në dunja, që i vjen, që i vjen, në qështje të ahiretit është të kufizur, në fëmë, nëse kërkujmë për te e dunja, po, si kështë Allah ka o Arufa, mirë e njohurë ndonjë mirësi me ta jepjë dunjon mirë po në çështjet e ajretit nuk është çështja e hapur kështu blanco qe thon ja e kokufit e veti ko rregull te vet apo edhe ndonjë çështë ashtu apo mirë po sht më e hap roshun pandej për, për shembull nëse ka të bëjë me ndonjë interes dunjos atë prind për shembull kërkon që kërkon që mos më efituat interes mos më morat u thën për atë interes ose të kërkuj me e kdo nga prunet saktuar. Dhe e kitë moshme me e kdo nuk dëmto shumë këtë qështje. Ngaj, rraspik në e prindve, ka për parësi, ndaj, kënësive dë një asë, po dhe kjo e ka ku fitë vetë. Për shabu nëse kë, mund të këtë në një konflikt mes dhlazërve, e i thotë baba djollit, leja mërbiri jam, apo të nështë a moshme up në gjysë meter e të jopën, po leja, kënësin e babës me fitu apën. Ose dhe diqka caktuar atëm përshamullu, ba sabër, ose valla në diqka për du njësi duhet, jepja pëtër. Kjo është e kërkuar. Dhe i Bukhariur e i mële ka franë këtu se në pun du njësi që është, është më fleksibile, që është është me hapur, jepja. Edhe pëse se ki obligimë, mi edhonë, jepja. Lëshope. Për hatër të kënazisë të prëndëve. A me ashtu në ahiret, në pun të ahiretit, jepja p e aheret në gjithë ato punë që për to këne mellonë logari i parlatë ma nëmë, përndajnë to, thash, është e kufizuar me kufitë shëriatë të. Pasaj ka maçdu pejga mërë një sotër në këshirën e budharit, dhe me thonë ku në apërësi që njeriu edhe si mi e, i rëgu raport me udhetsin, dhe nën, u dhejëcin, dhe me u bindë me pas një falloj edhe, edhe, edhe, edhe respekti mos me bo probleme, mos me shka këtu telashe, mos me shka këtu rëmujet për nevajshme, e që këtu pasaj kanë regullat e veta, kur lejohet e si lejohet, po në esenës besimtari është të kujdeshëm, edhe për gjithdo pak në cikëtuar që mundit me anë nga vëdheci, nuk bon probleme, nuk bon rëmujet, gjenë rrugat, nëshme për me regullu, po jo për mes, për mes dhe me honë kaosit e për mes, pskatrimet e përmes daljes kundërti që mund të ketë pastaj pasojë shumë të mëdha, sa ajo çaj po e kërkon e kështu më rad, ktheja këtu i ka rregulluar pastaj më me çështet e edhe argumentet tjera punë. Pastaj ka thonë pejgamberi sa sallam wala tafrir min az-zahfi wa in halakta wa fir ashabuk. Edhe mos gabonë ik nga fronti i luftës edhe në qoftëse rrezikosh me vdekje edhe ikin shokët e tu. Ti mos e çofrontim. Arrui e vijen Se të ispaku ma se pasë e bebë Që për bikës tonë me i Arrui ko Allah në arrui të fërë Pasë dhe ka thonë Përgëmberi S.A.S. U anfik min taulike Ala ahlike Edhe nga pasurja që Allah të kapë Shpenzo për familjen tonë Muaja familjen, kujtese për familjen tonë Dhe ka thonë U la tërfa asakan ahlike U a khifhum fi Allahi Azzawajal Dhe mund Ka thonë Përgëmberi S.A.S. Këtë në aspektin e dokimit të familjes edhe mbajtjes së rregullit, domthon moha ka i shtok të shtëpi javën. Kjo moha ka i shtok të shtëpia në Koshtit në Udiblah me me me me me me rrema shtok me me xkaku domë javën. Mir po, me një aspekt ekonomi ekonomi ekonomi kuptim që domon mohën i faran në shtëpën. Edhe ka kalu peon çish me moha këran shtëpi. Wa akhifhum fillah ya sojal. Kjo është baza e edukatës ndaj fëmijëve, ndonjëherë. Baza e edukatës është që më i mësujnë njerëz me pas frikë Allahut. E jo me pas frik prindërin, as me pas frik për shemb, që masë vjenë policia, për të mësojnë mos të vien policia aftë. Ja tutin me policin, tutin fëmin e vogël. Tutem Allahu na zotëjon. E un kuptim e tut me Allahun që me pas ai panik, po me pas frik respekt ndaj Zotit Allahu t'barakallahu. Allahu nuk e ka dhënë. Allahu për këtë dhenon nuk ka rregull. Zoti s'është i kënaqshëm kët. Prandaj nëse kjo baza e edukatës ekziston, të repatërshim se me rinë laot procesit e tira edukativit kanë më konë shumë atë sukces, më suksesëm dhe shumë më profitabile dhe shumë më produktive kjo është baza edukatës dhe i fmiut edhe ndaj antarët familis pas taj ka përmenë do më thonë lide me respektin edhe një dyadit e tjera që i kene full për to edhe thash edhe ma ertë edhe thash evrejm se është interesant pse bukajur e himullat dhe on e përmenë këto dyadit e në këtë kaptinë Hadithi i Rodës është Hadithi i Abdullah ibn Amrit radhiyallahu ta'ala, ai i si thotë ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, kom ardë matalon besën për më ushrngul më ard të ty. Mir, po i kam lënë dy prende duke çajit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ktheu ta ata, edhe bëni me qetsh, qysh i ke bërmë çaj. Shkoj disponoj. Tash, më boi një gjë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ash punë mir po këtu po mësoj pa këtë punë mirë po të ngopën baba do të mos bëj gjrat mos koha e pejgamberit po të goje po mirë kaptina është me ngup pejgamberin apo çishmë lidh hadithin e kaptinën është siku i buhariut rahimullahu anhu që ka ditë shumë për hadithe sa nuk ka vështirë me hroni hadith më oni kush ka hadith për këtë punë po sa i ka hadith po vë ditë më për dona ditën a din me a din ku, ku ka vënë hadithin kjo është më rëndësitë Ajo këna aspektin e hershë të Buhariu, embla s'ju kushtojmë pas kundërshtim mes hadithit dhe kaftinës apo. Poqenë hadithi i Vijus, do hadithi i Abdullah ibn Amr, gjithashtu transmetimi tjetër të të se kaën një ka në një njerëz te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam me të ka dashur të shkonin në xhihad. Me marrë pjesë në luftë me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam, ka punë madhe është i ka thonë pejgamberi ajki gjallë prindrit ka qonë po. Ka thonë fëfi me fe xhihad, sco po xhihad betë. Po mirë, xhihad është po një punë madhe. Në konë piesë me ta, e pëse këtu pegamërësëm se kalonë këtë njëri me zbatë unë i badet po e ka këtë të pritë të ti Për shumë arsuje në vëzër edhe ka lidhë me kapitullin për shkakse për shkakse fillimisht do me nga të regu po kërri u Rahimullah se edhe respektin dhe i prind dhe rrbë është i badet Apo e kur mështu i tu i respektu prind me ta po i bojdo i badete e këtu që i të votë E këtu është i badet. Edhe i badetet kategorizohen, nuk kënë këtë një nivel. Pra ndaj, ka mundësi që shpesh herë, respekin dhe i prinderve me kënë me i vleshëm se shumë punë që ne i venedukin që në dëshme. Ne i venedukin kjo punë e ma dhe ka sa përsa i. Por në mëmendet caktuara, nërëthonat caktuara, respekin dhe i prinderve me kënë me i vleshëm se që e i badet. Pra ndaj nga fiku i besimtarit, nga njohi e fesë, Të jo je kategorizimi të veprave. Jo më konpunt e i bëdit me eufori, me emocione. Kjo ka se vop, kjo mirë e më lën mungo ato çetmat të loja. Jo, ka dal. Do të më ditë si më çish më i kategorizuar. Në bazë të vlerësimit fetar, ka mundsi një vepër që në esenc është më pak e vlefshme se tjetra, po në fund të caktuar ajo bëhet më e vlefshme. Prandaj vlerësimi i punëve dhe kategorizimi i tyre do të më bëj kush deturia theja. Jo emocione dhe euforia thon. Prandaj shikoj thot këy pejgamberin për shemb. Mos ta kesh jap kët të një, kjo me për jetë pejgamber s'që ti je thon. Ky djalë Mehmet te para ti. Çka ka kishim thonë të, të tjerë e kelon pejgamberin përprend. Po për sot bova më shkon xhihad apo shkon? Ku ke pa kët punë? Çka xhihadi është kurthni? Dal, dal. Se kjo është punë feje, kjo s'e punë emocione, kjo s'e euforia, pun s'e punë ondër. Që po rregullë. Prandaj korosta kur nuk dëgjuan pritet por kur as të kur obligosh me dëgjojë e kur janë këtu e po tash kur janë këtu të më ngut jetarët të na shpjegojnë bashë fjalët e para e dyta të vëzot me gambën so me këon the thihim afajahid jihad është katëri kategori nuk ka vesh mia kthytën armikut apo edhe kë duhet më bë kur kërkon koha mirë po jihad është edhe kujdes për të sa të duhet pak në përpik në faludit kanë xhefë kanë teke veqin kërënë në mërë shtyme, do, do është një farë lodhja, do është një farë, një farë lejtë gjihadja. Përëndaj, ati ka gjadë, ati ka seraf, që pekaus të ka thonë, respektaj e edhe kështë më rrëtë. Përëndaj, Bukhari këtë është me thonë që këja është kompletimi imësimit të vëzatë. Nuk duhet me e këndërshtu urdhën e Allahut duke i respektu prindetë. Nuk duhet. Por për këtë du të me vetë e me ditë, nga se thotë Bukhariu Rahimullah me aditë të biu se, ka mundësi që në emër të kujdesit për urnat e Allahot, mos me i respektu prendrit e këme qenë pasta i kundërshtim me urnat e Allahot. Ka njërës që së nga më babën ato, pëse së nga më babën, pëse Allah u për dhe shëtut, ka mundësi, e Bukhariu për dhe nuk ka që ështu gjithmonë, kam muzikë dukesh që kurrë nuk u rni Allahut e singon për këtë punë e kjo mëçi pastaj një kundërshtim u nat Allahut çka shemb një herë ne ka kupe gjëm pidhi audi ka shkome për të bëgjat akoma dukesh e ty kanë një duket se kjo punë është seva po punë e mirë por mund të jetë kundërshtim e fen apo atë gjithmonë pas kujdes me pyet apo kanë si kundërshtojnë prind singojnë prind ama se kësht folë top çka kokoli se sfolë top çka kokoli që më mësojmë ku ne jemi mësimës sot do ta mësojmë Respektin dhe i prindit që së mosliman, s'ka gale theja ati, kuptim të respektit të vëtë. Obligimin besit, respektin bedet, pa e ka njërë cënë në emën të, mos në emër të adhurimit kënëse, e në emër të nështimin dhe Allahot e Barakotala, i kundurështon për në të vëtë të vëtë. Zotim ka ho me ngu Allahon, sa hi, me ngu Allahon. Mirë, po a e sigur se që tashkë këtu kuspingan prindit të ngu Allahon, a e sigur e pejgamberi sosja neka kthy pe jihadet i kanë timëu moshatë minutë atë nçatvon mos me shkuar pejgamberin jihad me rujt pejgamberna në restorm me mbruit fen me mbruit vënën me dinin me rujt kanë tez shko me pritë tuaj doon po më ke marr punë që edhe obligimet madhore nga një herë me marr form tjetër të veprimit e praktikës kur bie fjera për respekt në pritë kjo është punë e madhe kjo është fik i madh që buhari kurash më mësua E kalaj me thonë, ma se nga marese. Zote, a, a, a, a, a, a, a, a, a nga naj zote, nse nga zote, a zi ma se nga prindin. Ka dalë, nuk ka pun që është. Ka dalë, ka asë qire që do të me pasë kudesa. Lë. Kur ka nëvoj për ty, ndërështë edhe nësë pun që ty dokon që me se vapt madhë, do të milion. Mingu prind apërën. Edhe kur ka pun me se vapt, madhë dhe, dhe kur mund tjenë pun obligative në gjitha këtu dhëtë me pasë mësim, e me pytë, jo me bo njërin kërje vetë, më me mërëve prime një andëshme, me e mërë të nërstimin në dhe lovë të bare këtare, dhe i ka kufe, por dhëtë me një uftë këta kufe. Këtu e në njëso prea ditër që Bukhario Rahimulli ka mërmanë, dhe, dhe më dhonë, vazhën të tuti me sërimin e kësa i teme të rëndësishme, nuk e të është detajzuar edhe edhe ato e mundit përbesimtar, e si duhet më usilën këtë rast me prendit kërë edhe theja dë bënë me dalu komplet pejtune, për e ty në Allahu Gjellewal në ruajt. Përsa të ka qëtë në vëzër, Zotë i shë përblevë, Zotë i ndëroft, Allah në rujt nga to gjinohat më laja, e nga to punë këshia, e nga mundësof të la qëtë imi gjithmonë të angazhuar në punë të mira. U sallamu ala Muhammed, u ala Ahli, u sallamu ala Sallamu